Není skutečný rozdíl mezi velkým a malým. Není skutečný rozdíl mezi všemi jevy. Vše, všechny jevy v tomto prostoru jsou Obdařeny jednou vlastností a to je vlastnost totality. V totalitě je jednota. V totalitě nekonečně velké se může stát nekonečně malým, Nekonečně malé se zase může stát nekonečně velké. Hm? To, co se zdá být skutečné, se může stát neskutečné. To, co se zdá být neskutečné, se může stát skutečné. V, této, v tomto duchovním prostoru... Hm? Jsou otevřeny všechny možnosti. Protože jsou otevřeny všechny možnosti, proto tento prostor je neomezený. Neomezený prostor je ten prostor, kde všechny možnosti jsou otevřené. Všechny kombinace jsou možné. Všechny kombinace jsou možné na základě čeho? Nuly. Nuly. Hm? Prázdnoty. Hm? No a na rozdíl od klasického buddhismu, ta prázdnota, ta takovost má schopnost vytvářet to nekonečné množství kombinací. No a teď se dostáváme k našemu spisu samotnému. A tento spis se odehrává, začíná to všechno v Jetavana, hm? O tom už jsem se zmínil. Jetavana je zamilované místo Budhy, ve kterém stávil 25 let. No a eh, v této džetavaně, jelikož máme zde Mahajánové písmo, v této džetavaně se schromažďují veškeré různé bytosti. Když Buddha učí, všechny možné bytosti se schromaždí bodhisatové, žádci, bohové, démoni různé druhy živočichů, které my budeme teď popisovat. Ve staré Indii to je to krásné. Hm? Ty, ten počet živočichů, který popisují, je nekonečný. Hm? Náš svět dneska je strašně omezený, protože si myslíme, že to, co vidíme, hm? Je vlastně jediný, co je skutečný. Ale právě ve staré Indii věřili ve nekonečné množství různých bytostí, které jsou neviditelné. Hm? A ty všechny bytosti mají různý jména, ty jsou tady vyjmenovány. Hm? No, a ty všechny bytosti naslouchají darmě Buddhy. Ale podle tradice, to je čínská tradice, která je důležitá, Buddha po jeho probuzení učil všechny bytosti právě tuhletu Avatamsaka Sutru. Ta Avatamsaka Sutra vlastně reprezentuje obsah jeho probuzení. Avatamsaka Sutra vysvětluje co budha vidí. Jenomže my bytosti kromě pěti bodisatů podle této sutry, my jsme, ačkoliv jsme byli v džetavaně, hm? V různé bytosti i žáci. My jsme neviděli to, co Budha vidí. Ale těch 500 bodhisatvů viděli, co Budha vidí, díky tomu, že praktikovali právě ty precevzetí samantabadr. To otevřelo jejich víru a očima víry viděli, co Budha vidí. To, co buddha vidí, to byl právě obsah jeho probuzení. No ale kromě těch pěti zutesatů. Nikdo to neviděl, nikdo tomu nerozuměl, přestože byli též v džetavana. Nevidí to. Je to v tom písmu je to nevidí zázraky Budhy. To, co Buddha vidí, to je zázrak. Nevidí zázraky Budhy tak, jako muž mezi lidmi sní a vidí nebe, Devaloka, vidí bohy, ostatní, ale nic nevidí. Tak, jako expert v Himalajích vidí všechny různé bylinky, které může použít k zachránění a k vyléčení různých nemocí. My neznali, protože jsme nestudovali ty bylinky, přestože se ocitneme mezi bylinkama, nevidíme nic. Je to tak? Hm? Ale expert vidí ty bylinky. A vidí přesně, jak je použít, hm? a může jimi vyléčit všechny možné nemoci. Tak jako když někdo získá čisté oko, hm? vidí všude čistotu, ty, který Čisté oko nemají, čisté vnitřní oko nemají, všude vidí jenom špínu. Hm? Podobně hm? Buddha se snaží vysvětlit obsah jeho probuzení, ale kromě těch pětisíc bodhisattvů, který praktikují eh, ty přísliby samantavadry, který jsme si vzali ráno, nevidí zázraky Budhy, přestože jsou v džetávane. No a co se stane v džetávane? Budha vstoupí do samády, které se nazývá Sinha Vijrambita. Sinha je co? Lev. Hm? Budha je lev mezi bytostmi a Vidžrambita je zývání. Samády zývání z lva. A vstoupil do toho samády lva, aby umožnil těm, který věří, proč zývání. Když zýváme, co se stane? Nabijeme baterie. Je to tak? Hm? Když jsme unavení, zívnem a nabijeme znovu baterie a získáme energii. Je to tak? Hm? No a když Buda zívne, co se stane? <laughs> hm? Celý svět kolem něho se nabije novou energií. A ta umožní, že ty překážky, které nám neumožní vidět Jethavanu jako celý svět, jako celý vesmír, jestli zjevnutím bude se Jetavana vlastně otevře pro celý vesmír. Nejsou žádný hranice. To je samády Budhy. Rozbíjí hranice. Budha ze soucitu, s těmi bytostmi, který touží poznat to, co on vidí, ale nemůžou to vidět, hlasitě zívne a otevře se celý vesmír. Hm? Zkusíme to taky? Mm -hmm. hm? A když se otevře celý vesmír, tak z každého póru jeho kůže se vynoří nekonečné světy, kterým se říká pole budhu. Ty všechny světy. To je chyliokosmos, tisíce světů, tři tisíce univerzů, tři tisíce Systému Slunce je jedna Buddha kšetra, je jedno pole budhu. jo? Tři tisíce slunečních systémů je jedno Budhovo pole. Čili normálně dva Budhové v jednom vesmíru nemůžou současně vyvstat, hm? to je zákon. No ale v ostatních ve smírech můžou vystát další budové, nekonečné budu, nekonečné množství budů. Budha zívne a dá těm, kteří věří, kteří praktikují ty předsevzetí a věří v jeho to, co on vidí, taky jim dá tím zívnutím dá možnost do toho nahlédnout, hm? jo? No a ti, kteří do toho nahlédnou, vidí, jak všude se otvírá, otvírají různé ozdoby, déšť, Drahokamu, Indové mají obzvláště rádi drahokamy. Hm? Ty různé ozdoby, nekonečné ozdoby, které zdobí světy. A v deseti, v deseti směrech, tady někdo se mě zeptal na deset směrů. Hm? Co je deset směrů? Hm? Čtyři základní směry, čtyři. Vedlejší směry, hmm? severu, nahoru a dolu, v deseti směrech se otevřou nekonečné čisté země. Hmm? No a teď, kromě těch bodisatů, který který praktikujou předsevzetí samantabandry, tento zázrak nikdo nevidí. Přestože jsou v nic nevidí. Proč nevidí? Protože. protože nevěří. Nevěří, že všechny světy je jedna totalita, kterou, od které jsou neoddělitelné. A proč nevěří? Protože jejich akumulace dobra nestačí. Ta perspektiva Samanta Badry je perspektiva nekonečného dobra. Proč nekonečného dobra? Protože patří světu bez hranic. Hm? A co je svět bez hranic? Jeden svět prázdnoty. v tom světě prázdnoty, všechny hranice jsou v rámci takovosti. Takovost nemá hranice. A nevidí, protože nemají hm, příslip Uvést do toho, co Buddha vidí, všechny bytosti. Gaté, hm? gate, para, gaté, para, bodhisváha. Nevidí, hm? že Buddha je ten, skutečný Buddha je ten, který nepřichází, neodchází. ale je ve stavu odchodu na druhou stranu, protože vede na druhou stranu všechny bytosti. Teď je zajímavá pasáž, teď vlastně začíná skutečné vypravování, představuje nám hrdinu toho to spisu Sudánu, který dobře dává. A e, samanta badra hm? vysvětlí to samády. Jaký samády? Zývání lova. Zívaně lova. Hm? Hm? Samanta badra v té společnosti hm? vysvětlí význam. Hm? toho samády živnutí lva a vysvětlí to z díky hm? síle budy A pak tady máme ty dva hrdiny, které, které jsou hlavní guruové Sudány. Pak Manjushri hm? chválí ve 13 verších to, co bodhisattvové vidí hm? v Džetavaně. Ten nekonečný svět který se stává nekonečný v rovnosti prázdnoty. No a teď máme dlouhou, dlouhý pasáž, jak Samanta Valera vysvětluje to samády zývání lva, že v každém poru kůže se vyjeví nekonečné světy, nekonečný univerzum. V těchto světech pak je sromáždění Budhu, které jsou obklopení bodysatmi, který chválí a vidí to, co vlastně budhové zažívají. Jednotu univerza, jednotu všech světů s jednotou a to, co k tělu patří. A tato jednota proniká vším a zároveň se může scvknout do jednoho póru kůže. Může proniknout vším a zase se stvrkne podle pchání. A to všechno je umožněné právě. Hm? tím, že ty body sa který svědčí ta, tu jednotu kterou buddha vyjeví zívnutím hm? zívnutím mvá to jsou schopný to vidět a svědčit o tom na základě právě e, předsevzetí Samantabada. A díky tomu ty bodysatvové nechají vystávat nekonečné more předsevzetí hm, pro dobro všech bytostí. A pak Buddha díky tomu vstoupí v nekonečné druhy samády. Jsou zmíněny 100, 100, 102 druhů samády, to si někdy. Každý samády je symbolický na rozprostření prostoru do nekonečné. A ty všechny samády jsou umožněny tím, že tělo Budhy zde v podobě Vajroučany se rozprostře na všechny strany do nekonečna. Vajročana je buddha nekonečné formy. V tibetském buddhismu Vajročana je buddha agregátu rupa formy. Hm? Každý agregát má svého buddhu. Vajročana je buddha agregátu formy. Amitába je Budha agregátu počitku a tak dále. Eh, Akshobia je Budha agregátu eh, eh, vědomí. Každý agregát má svého Budhu. Hm? A ty Budhové jsou na koruně Manžushri. Hm? Ozdobený Manžushri. Ja hrozné podobě, jako smrt, má těch pět buddhů a dva rohy, které symbolizují co? Jednotu nirvány, jednotu nejvyšší pravdy s pravdou relativní. Manjúšri symbolizuje to jednotu mezi jednotou relativní pravdy a pravdy absolutní. Pravdy nejvyšší. Pravda je jenom jedna. A v té jedné pravdě pět agregátů existence se stává pět budhů. Na, a to se stává v této tradici na základě rozprostřední těla vajročany to rozprostření těla vajrovčany je tež vzývání budy. <laughs> no a Teď je Manžušri. Ten manžoušry a samanta jsou hlavní učitelé toho sudány, který ho nasměrujou. Manjushri chválí to samády budy a umožní, hm? Že všichni bodysatrové vstoupí do toho samády. Do toho samády, který jim vyjeví Budhy ve všech směrech. Rozprostředním Budhy Vajročan, těla Budhy Vajročan, což je kosmické tělo. No a Manžušri pak vede to, ty žáky a ty různé bytosti, co jsou v tom shromáždění v džetovaně na jich a učí pro ty žáky a pro to vlastně obsah toho samády budhy a jak do něho vstoupit, jak vidět toho, co buddha vidí. A vysvětluje, že ten, kdo Praktikuje deset darm, kterého nasměrují na praxi samantabadry, na praxi, na praxi vstoupení do, do toho, co Buddha vidí, do sféry budhosty. a aby ten, kdo chce vstoupit do této sféry, by měl praktikovat deset věcí. První je, že by měl schromažďovat veškeré kořeny dobra, hm? že by neměl nikdy ochabnout v jeho předsevzetí, Praktikovat koreny dobra. Hm? Co, co jsou kořeny dobra? Hm? Pára. hlavně... Štědrost. hlavně ne, nechtivost, nezlobu. Hm? A moužnost. Pak, že by měli vidět všude budhy a sloužit jim a obětovat jim. Že by měli praktikovat, jak říká tady Klára, Parmi a získat perfekci v praxi Parmi. Že by se měli snažit uspět ve všech samády Bodhisatů, které umožňují vidění buddhů ve všech směrech. že by měli zdobit, naučit se zdobit všechny pole budhu. Jak zdobíme všechny pole budhu? <laughs> Tím, že obětujeme všechno Dávání mandala, hm? že by měli neoddělovat svoji praxi od učení všech bytostí. že by měli dojít k rozhodnutí ve všech těchto sférách, které zdobí, tím, že dávají všechno do těch sfér. Že v těch všech sférách, v těch nekonečných univerzech, které si vizualizují, budou praktikovat bodhisattva čaria, to znamená jednání bodhisattva. A že eh, budou eh, prospívat bytostem tím, že je budou učit veškeré ty paramí dokonalosti, eh, bytostem které jsou neomezené. A že budou mít přece aby získali též deset sil budhy. to dokážou tím, že budou stále si připomínat čtyři základní sliby. Které jsou čtyři základní sliby? Bodhisattva. Jsem úpěnše jen Slibuji, že osvobodím všechny bytosti. Slibuji, že se Zbavím nečistot vědomí nejenom svých, ale všech bytostí. Slibuji, že se naučím všechny darmy, nejenom darmy k vlastnímu osvobození, a slibuji, že dosáhnu to nejvyšší probuzení. No a když takto Manžušry hovorí k, k těm žákům, tak ty žáci, když ho naslouchají, získají čisté oko, takže též můžou nahlédnout do toho, co vidí Buddha. To znamená, že vidí všechny rozličné bytosti, všechny sféry světa a naslouchají darmě ve všech, jsou schopní naslouchat darmě ve všech sférách existence, Protože vidí všechny sféry existence očima prázdnoty. No a když vidí všechny sféry existence očima prázdnoty, manžužry je uvádí do Vadra Čarya, do jednání Samantavadry. Jednání Samantavadry vede k poznání světa jako jedné veličiny. Poznání všech bytostí jako jedné veličiny, světa jako jedné veličiny. Všechno v neomezeném prostoru prázdnoty. No, a tady začíná náš vlastní příběh. Manžusry pokračuje na jich a učí Sudánu, aby hledal. Otevření srdce, což je obsah probuzení, nekonečný prostor, otevření srdce, a posílá ho k prvnímu učiteli z těch 52 učiteli, který následují, a ten je mnih, který se jmenuje Mrak. Cnosti. A ten mnich mrak cnosti učí Sudánu, to je první prebývání v vodyčitě, jak jsme ty různý učitelé učí první prebývání v bodičitě, jednání podle bodičity, pak dávání všeho ve prospěch bytosti a pak 10 stupňů bodhisattvoské cesty. Hm? Začíná první prebývání v bodičitě a první přebývání v bodičitě je na základě osvojení si deseti vír. A to, co ho učí ten mrak cnosti, to je technika, které se říká nienfo. To znamená upomínání se na budhy. Ve všech směrech je čistá země a budhové. Hm? To je Vlastně hlavní Mahajánová technika. V čínském buddhismu je kult Amitáby. To jste asi slyšeli. V Japonsku, v Koreji, ve Větnamu, to je hlavní kult. Ten Amitába bydlí v Sukávatý. Čisté zemi, sukávatý, znamená země štěstí, v té zemi štěstí. Všechno je perfektní. A on bydlí v té zemi štěstí, a meditující se vizualizuje toho Budhu v té zemi štěstí, a tím, že se upomíná jeho jméno a jeho zemi, tím se narodí v jeho zemi. Nasměruje se na jeho zemi. To je hlavní praxe v čínském budismu. Co znamená Amitaba? Amita je nezměrná. Abha je světlo. Nezměrné světlo. Budha nezměrného světla. V tibetském buddhismu je to Budha. Nezměrného početku, světlého počitu. A tím, že se meditující upomíná na jeho zemi, se narodí v jeho zemi. No a teď v praxe Vajroučany první přebývání. První prebývání v bodičitě na základě uskutečnění víry je prebývání v upamatování se budhu. Ve všech směrech jsou budhové. A tím se otvírá srdce na základě uskutečnění víry. A to je první stádium přebývání v bodičitě. Že si stále upomínáme čistou zemi budhu. Tato čistá země budhu je čím dál skutečnější, čím více si ji upomínáme. Meditující, že si opakuje jméno Amitáby, pak už jen slyší Amitábu, v čínském buddhismu hlavní praxe je spojení zenu s tímto kultem Amitáby. Jestliže medituje na Amitábu, pak slyší všechny zvuky jako zvuk Amitáby. Hm? A pak je Koán, se ptá, kdo, kdo recituje jméno Amitáby. Hm? A tím se napojuje. Na co? Na skutečnost prázdnoty čisté země, hm? ve které všechny zvuky jsou zvuky Budhy, všechny formy jsou formy Budhy. Hm? No a to je otevření pro prodlévání v bodičitě na základě praxi deseti čeho? Víra. První víra je víra, víra. Co znamená víra, víra? Že to, co vidí Budha, to je skutečné, to, co vidíme my, to je náš osobní sen. Druhá víra je upomínání se, saty. Že my se upomínáme na to, že to, co vidí Budha, to je skutečné, to, co vidíme my, je vlastně fabrikace našeho vědomí. Další víra spočívá v energii. My dáváme do toho upomínání energii tak, aby se to pro nás stala skutečnost. Ještě ta třetí víra? Ener energie. Energie nebo úsilí. Vynakládáme úsilí, aby opravdu to, co jsme viděli, byla ta čistá země. Hm? No a další víra, moudrost, čili uvědomění. Tím, že vynakládáme takové úsilí, aby jsme viděli tu čistou zemi, tím si začneme být uvědomělí ty čistý země jako skutečnosti. No a další víra samády. Z toho uvědomování vznikne samády té čisté země. Na základě víry. A na základě samády neodvratný stav. tím, že ta víra se stane samády, tak dostáváme se do neodvratného stavu. To znamená, že my z té víry už nesejdeme. Že ta skutečnost je pro nás tak čistá země. Další je, že z této skutečnosti čisté země my předáváme zásluhy z toho vidění a z té samády té čisté země pro dobro všech bytostí. Dále, že e, ta čistá země je pro nás představuje darmu a my svou vírou máme předsevzetí, že tu darmu budeme chránit. V Japonsku samurajové šli <laughs> do překonávali smrt tím, že si opakovali jméno Amitáby a usekávali hlavy jako okurky <laughs> s jménem Amitáby, že se dostanou do té čisté země. To je extrém. To je chránění té čisté země. V té čisté země není strach ze smrti. To je... V Japonsku, které má kulturu těch samurajů, se ta čistá země tež stala, vlastně filozofie samurajů, který překonávali smrt tím, že chrání tu čistou země. Dále je disciplína, disciplína, která umožňuje kránění té čisté zemi a přebývání v té čisté zemi a precevzetí zůstat v té čisté zemi, neopustit tu čistou zemi. To je deset precevzetí na základě víry, které umožňují přebývání podle tohoto spisu Prebývání, první přebývání v, bod, v Bodičita. No a to přebývání v Bodičita to není nic jiného, než vlastně rozstavování těla Vajročany do všech směrů. A tělo Vajročany je to, co vidí probuzené vědomí. Tak pro dnešek to stačí. Příliš moc povídání. Tak. ukazuje v této tradici, vlastně víra je to, co ukazuje cestu k prebývání v bodičitě. Prebývání v bodičitě není možné, pokud víra nedozřeje. A u Sudány Sudána není obyčejná osobnost, Sudána je speciální talent, který se narodí jednou za tisíc let, nebo já nevím, kolik. Když se Sudána narodil, vlastně už v něm víra dozrála. Právě proto si ho hned Samantabhadra a Manjúšri všímají a správně ho nasměrují, aby už v tomto životě dosáhl stav plného budosti. A toho dosáhne tím, že konzultuje samády 52 učitelů. Hm? Tak máme obsah avatamsaky. Hm. To je to... skoro na odradení od buddhismu. Odradení od buddhismu, proč? Tak když se narodil už tou absolutnou věrou či a potom ještě má taký učitelů. No, praxe je nekonečná, to je právě to, ten radost ze života, v, tý, v tom duchovnu nejsou hranice, a to je to probuzení. To nejmenší je to největší, a to největší je to nejmenší. A ty samuraji, samurajici usekávali hlavy jako okurky, ty išli tam, i děkce Lis. Ale bojíš do, do té čistý země? Išli tam. Já tam nebyl tak já nebyl. No, ale překonávali strach ze smrti tím, že se nasměrovali na tu čistou zemi. Ale oni vlastně sundávali druhý, ne? Či, či, či seba vlastně? Jako seba tak Japonsko je byla militaristická země, feudalismus, že jo. Tam museli bojovat pro svého pána. Hm? No. No a aby správně bojovali, no tak museli překonat strach ze smrti. No k tomu jim pomáhal ta vizualizace čisté země. Bytost je prázdnota. Usekne hlavu jako, jako e, tady e, Kaťka, usekne tu dýni. Ještě nám Proč? To je asi trošku jiný princip jako, jako kresťanské vojny, ne? Trošku je to podobný. Je to podobný. Trošku je to podobné. Bohužel, to je zneužití víry. Mm. No to je ve všech tradicích, to, mm. jest, to je zneužití víry. Mm. Čiže aj zlý skutok s dobrým úmyslem může viesť? Nevím, či se to dá spojít. Tak oni, je, to je filozofie buddhismu, je nad zlo a nad dobro. Samuraj neuznává zlo nebo dobro. To je absolutní odanost. To je ta prázdnota. Zlo se, zlo se obrátí v dobro, dobro se obrátí ve zlo. To, co je zlo a to, co je dobro, není, není nikde dané. Však som jsem počúval, majster, že nezloba. Nezloba... To, oni se učej e, osekávat hlavy bez, bez loby. Etika, etika samuraje je, že milují svého nepřítele. A usekní mu hlavy. To je etika samuraje. To velice ovlivňuje zente. Já jsem dělal výcvik jako ze nové To ale to Ty získáváš ten náhled do prázdnoty tou eh, absolutní odaností. A tím, že nevíš, tím vlastně víš všechno. To je Zen. Nevědění je ta největší moudrost. Hmm? No ale když uh, se dostane uh, k pánovi, který má v podstatě sebecký úmysel a jeho využívá jako nástroj. No to se stává, no to je společenský problém. Ne? No to je společenský problém, ale on půjde do neba, že? <laughs> No, protože jeho stav mysli je nad smrtí a nad životem. To je to, co, co on kontempluje. A toto jsem chtěl mm. On prožívá smrt, když žije. Mm. To je ideál samuraj. Mm. Proto nezná strach. Mm. Ten svět, kdy prožívá smrt během života, to, to je svět magický. To je svět prázdnoty. Prečti si ty biografie samurajů některé. Já jsem jich čítal totiž, to jen teraz mi to až došlo, že o tu jde. <laughs> hmm. No, tak to... V kontexte, len potom je ten jiný přístup, že jakože chrání všetko živé, a s tým jsem se ustretol. A teraz sa to snažím pospať, já bych som viděl. Žije v, v vlastně. V sfére smrti. A ta sféra smrti to je magická sféra na které neexistuje zlo, neexistuje dobro. to může dělat. Proč? Protože má představu ty čistý země. V tých čistých země neexistují hrýchy. Ta čistá země presahuje hm, rámec normálního logického myšlení. jestliže chceš studovat víc japonskou kulturu, to je moc zajímavé. Tohle to je... Oni mají, to je část Zenu, když jdeš do zenových klášterů, oni uctívají ty kamikaze. Máš všude obrázky, mě to udívilo v těch klášterech máš obrázky těch kamikaze z války, co prostě řítili <stavující> na ty americké lodě, a vybouchli tam. To jsou velké hrdinové. Protože jsou nad strachem ze smrti. Takže aj sovětský vojaci takto <gly> Ale ne, neboli. Jaká <gly> ním tu sedí No tak to je, to je etika bojovníků. A v tom byli snad... Eh, Japonci v tom měli primát, v té eti, etice samurajů, etice bojovníků. To je ta nejvyšší etika. Etika absolutního eh, smíření ze smrti. Že tam Madiamaka není. <laughs> Proč není? Je? No ale no, je jiný tam je logika Madiamaka. Madiamika je logika rozbíjení logiky. To je Madiamika. Tak potom aj toto je Madiamika. Víceméně. Víceméně je to založený na Madiamici. Práznotě končí strach ze smrti. A všechno je jinak, než jak se zdá. To jsou věci, které jsou pro nás těžko pochopitelné. Já jsem tomu taky... Jsem se... Prostě mě to bylo divné. Tak jsem se ptal toho učitele, s tom Zenovým klášteru, proč oni uctívají ty kamikaze, jo? protože to mají jejich fotografii a to. A oni si myslí, že prostě my to nemůžeme pochopit. Ja som čítal aj také príbehy, čo sa týka týchto takzvaných zabíjaní, že aj Budhu zabil, a bolo dobre. <laughs> <poding> <m sixtansa> No to je Koan. No, to máš Koany Když vidíš Budhu, zabí Budhu. No, něco také. No to je slavný Koan Madzu, to znáš? Nie. Žák se ptá Mádzu. je ten, který vždy učil, že mysl je buddha, buddha je mysl. Jo? No a teď e, přijde Žák k němu a ptá se ho, mysl to vyučíte, že mysl je e, buddha, buddha je mysl. Proč to učíte? Bylo, aby, aby děti neplakaly. A žák se ho a když děti přestanou plakat, žádný Buddha, žádná mysl. <laughs> <laughs> to je zeď. Aj Bob Marley to hovořil, nový umělec, kraj. No to je taky... <laughs> zase něco jiného, to zase jde dohromady. <laughs> Jak se naladíš na, na to? Tím, že prostě absolutně nic neví. To je zen. Proč je nebe modrý? Hm? Co myslíš? Zuzanou, proč je nebe modrý? Nevím, ale děti se to v kuse pýtají, také Nebe není modrý, ale zdá se být modrý. Na to třeba meditovat. Mysl není mysl, ale zdá se být myslí. Hmm? Člověk není člověkem, ale zdá se být člověkem. Budha není Budhou, ale zdá se být Budhou. To je Madhyamika. Myšlení tě vlastně odděluje od reality. Ale bez myšlení realitu tež nikdy nepozná. To je ten paradox. To ty příběhy, když mu hodil papuču do hlavy a vtedy se to stalo. Hmm, to jsou přímé metody. No ale teď kon... Necháme toho, dáme na meditaci. Kolik je hodin? Už máme pomalu. Půl devátý. Půl devátý. Tak dáme jak dlouho? 45 minut.